او محترمو رجون کو مولانا مبتی سرادیدید سے داد دور ہے تفسیر قرآن چھ پچاک بارہ آتان شروع شوئی دا او پا سترہ ایک نان میں باندے سرطرہ سیدر دا دید امیلائی دو پتیر ایسا تی ای. اشاری طاحت سنت کے سات اینسیدیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان اس دی مین چوک جانگیر اراد سوادی پا اپنایتا انور شیر طاحتی موبايل لنبر زيوة إنسانية اكسة تاواندس اكسة تهيس ركيدل ركيدل ووجدك ظالن فهدا سورة زحاك الله وعي ووجدك ظالن فهدا منتوتالر قمرة أستغفر الله دمعنا دا ووجدك ظالن منتوتالر تنها تيك يوازيوه ارابیک زبان او ونیته وای چی سحراکی आवाज ولار دی ورث ربل پټی نشته و, و وجد کضا لانه مونته تعالی تنها مشهور نه و فهدا حنا الاله الهدای درکړه مشهور کړې په دنیا کې ځل غریمانه راځي هر ځای کې خپل خپل معنی د ذلالت اسباب در ذلالت معنی مگو کرو غیر موظوبی علیم و رضا آلین در منعوم علیم نخیص در نخیص در نخیص دی یو نخیص در منعوم علیم چه پا غیب نعمت شده نعمت سن شده در موجود وی یو سالیمین عن الغزاب سالیمین عنی الظلال چو دیوی سالیم روغ دو غزب نا محفوظ دی سالیمین عنی الظلال دارنگی دوی سالیم وی دو <تصفح> تشریح دل فاظ مفرده او ختم شوا اسی و اس فقیم اصلا دا صورت فاتحی متعلق صورت فاتحہ پو مجھ کے دا صورت فاتحی حسیت سرے یو عنوان دیدی مسلح دارے دا صورت فاتحی مجھ کے حسیت سرے احنا زمنگا حنشی مسلح کی د سورته فاتحه موس کې خاصيت د وجوب ده فاتحه موس کې ویل واجب هر ټول قرانونه او سورته فاتحه قصدنولوي نه دي سړی موس کامل شو نه دي موس کامل اوه کا په هېره باندې فاتحه اونوي نو بیا داغی جبیره در دا سکولی شی چه سیده سا و دیوکی سیده سا و او کرو نده ده موز کامل شو او سیده سا و او نکرو نده ده موز نده ند کامل شو او شوافی او پنیز باندی موز که فاتحه ویل فرض فرض دار که فاتحه و نوی اک بیا د که نده وی ده ده موز رو نه ان فيه او پس شافي کې دا فرق دي قص قرآن ته وګورا داغه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وګورا چې تای دي مسلک ده ناف او طریق جوړي کنه قرآن کې رب العزت واي فقره ما تيسر من القران متلق قران لو استل پ مسجد فرضو قران وی یعنی قراءت چيو او غدايت ادري اياتن لن ذرا قراءت کول پ مسجد فرض دي فقروا ما تیا سر من القران او بیا دي پسي قران ذکر کوي فقروا ما منو قولو لای آوچا سان ویتتن قران کې کومه ہے سچ درتا سانی نماز کې بواي نو فرض و یو سړي او څو نوي نماز ووشي نه نو قرات القرآن په مسجد کې فرض و داغه حدیث کې راځي یو قصد تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھو دری زلہ یو صحابی مذکر نبیل اسلام باورتی صلی فا لم تسلی مذکا استامج ندش وی بیا مذکر بیا نبیل اسلام وی صلی لم تسلی موزکا استه مزنرشوی ن بیا موزکړو ن بیا د صلی پایندا کلم تو صلی موزکا استه مزنرشوی نو سادی وی علمني یا رسول الله او د الله مات موزحو مال نور چل نه راضی نو نبی سلام فرمایلو طریقہ یو کولا القبلہ موقفلیته اوګه فكبر الله اکبر وایا ثم اقرا بما تيسرا معاك من القران بیاولوا هغه چې آسان ویتا سراه حصہ یو حصہ د قران تا ته زده هغه نو د حدیث سره معلومه ده شو چې مسجد تیرا ات چنے دا فرض دے لستل دو قرآن فرض دے لستل دو قرآن فرض دے دی حدیث سرم دا معلومی او دو قرآن عموم سرم دا معلومی گی قسیب الحدیث رازی دو عبادہ بن عسامت رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کے رازی یو سلسل عورم کے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب نكي کی مزو داکه هر چې او نوي فاتحه الحمد لله رب لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاتا لا صلاتا لا صلاتا نکیگی موضو نو دی حدیث تر معلوم اداشوا چه فاتح پو موسکی ویل فرضو او پدی بانی استدلال که شوافی لیکن عربی تاو دا اللہ لفظ شرازی دو مانو سرازی دو یو نفی دو وجودو نفی لا اله الا الله نشته الا الى وجود نشته لا اله الا الله نفي د چادر وجودو دا نفي د کمال نه دا نفي د وجودو لا اله الا الله الا نشته مگر يو الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا او قوت نشته ده الا بالله نفذ وجوده دارنګه سوره یوسف کراځي لا تسری با علیکم اليوم نشته پتا اوس باندې اسم لامته دانا دريول مانا چاره د نفذ وجوده اره عرد ام لامته اره شته رنه الا اره شته رنه او حول او قوت او شته ده نه الا باللاح. او قدر مانا دا ال تم یا غادیسو لا صلاة علی من لم یقرا بی الكتاب نو مانا اوزداشو دا مزڑو کی گنا چو سو پوری فاتحة نده ویلی دو این مانا لا لا کلا نفی ده کمال ده پارازی کامل شینه ده کامل شینه ده دیدی مثالون وام چلا ده نفی کمال ده پارازی انس <عنصر> رضی اللہ و تعالیٰ پر واج کر راضی قال قلما خطب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیر کم قص خطبہ وی ممتر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا قال مگر دا خبر بخا مغا یعنی اکثر نبی اسلام چی تقریر کو دا خبر بخا مغا کولا الخبر سوا لا ایمان لمن لامنت له نشت دے ایمان داغا سڑی چه امانت پاس ورسا غا نشتے امانت کے چا خیانتو کرا غا ایمان ہی نشتے کامل ایمان ہی نشتے کامل اوز گردان نفید کمال دادلے لا ایمان آلی من لا امانت لہو ولا دین آلی من لا حد لہو بیقی کے رازی نشت دے دین داغا سڑی چه وعدائی نشتے نو کافر دے سا نا کامل دین دے دے کامل دا لار آگه دے نفیدو کمال دو پارا دارنگی عزیز کے رازی لا صلاة تعلی جار المسجد اللہ فی المسجد دار قتنی کے رازی نشتر مزدو اغر نکیگی مزد آسڑی چی جماعت سرے کور دے اللہ فی المسجد مگر پو جماعت کے دو جماعت گاوانڈی پو کور کی موزو کو نموزارو کی گی نا مزد گاوانڈی بالے کی گئی جی جماعت کی باقی نا اگر کامل مراد مزد کی گئی مزد کی گئی مز کامل مزد علی کی گئی جماعت کی باقی جماعت گاوانڈی دے اوپر جو کور کی مزد دے دل پکار دے جی جماعت تی دراشی لا صلاة لجار الماشد اللہ في الماشد دارنگی مسلم شریف کی رازی مسلم کے دری سوا آتم و صفح کی رازی. لا صلاة بحضرت طعام لا صلاة بحضرت طعام دوڑای تیاره دا او سره او گشوه دا. ده دیوه زوست مز کم دیوه مز که بیار دوڑای خوری پوشوه دا خواه خبرنه دا دا خواه خبرنه دیو دوڑای مور که و یا دا, دا, دا قرات بلند کم از دانه چه در نشی پوشوه که موز که دوره خوری نه ده خواه خبره نه ده هکه دوره تکع نسطح زرز دوره خورم چهه موز وقت را نزای نشی نکه په موز که تصور دوره دوره دوره خبره نه ده ها دوره خورو دوره که تصور دوره شده را خواه خبره ده زرز دوره ن زن فارغ کم چه موزو که مان سده و غیشوه ده و غیشوه ده دوره دیاره ده نه دیدی موز نه که مخ چه خوری از دان چې په موسکی په خوراک شروع نشي هغوی ډوړې تکیناستو زر زر خورم چې مزل ځان فارې کوم خو خبره ده لا صلاه لا صلاه به حضرت الطعام نشته مزو په حضور د ډوړې کې چې سړی وګي دا موسکی نه کمز کامل نه لې کامل ګور لا د کمال د پراغلې لا د کمال د پاره دارنګه قران کې الله وايي فقاتلوا ايما تل كفر انهم لا ايمان لهوم واجن موشران دو كفر انهم لا ايمان لهوم د دې د سوګند په خو لړوشته ده دا نه په کمالو دا نه په کمالو معنی هم دره لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب کامل مزن کی گیداغا سڑی کامل مزن کی گیداغا سڑی چه فاتحی اونوی پو مزکے فرشو که واجب فاتحی واجب آدھا پو مزکے فاتحی واجب آدھا نو گناہ کردے او کپیر اونوی نو سیرساو بکری او دی تائید احادیث سارا لکا حادیث کی رازی موتا امام مالک کی ترمیزی کی رازی سعید نخوزیمہ کی رازی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت دی د مخ کی دا حدیث تشریر دا, دا. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی لم یقرا فی آبی امی القرآن ان الست و فهی خداجونو فهی خداجونو فهی خداجونو خدا غیرتام مسلم کی راضی دغه موزو خداجون خداجون خداج خداج خدا خدا خدا خدا خدا خدا مناسو غیرتام تام نه ده تام نه ده موزه کولا موز تام ده کرنا تام ده مکمل نه انا نفس وی وی واجب حدیث کہ نبی اسلام السلام دا واجب ده فای غیر تام تام نه ده دغه حدیث کی رازی د فضل بن عباس او روایت کر رازی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الصلاه مسنا مسنا تشهودن فی كل رکعتین وتخشع وتزرع وتمسکن وتعلم يا ذيك يقول ترفع ما الى ربك مستغبيرا ببوتنيا ببوتنيا وجاك وتقول يا رب يا ربو ومن لم يفعل ذلك فوكذا وكذا نتا خداج معنا کی څه مطلب تام تام نه دیمه کومال دا یو خبره وا د سورت الفاتحه د فرض نه کیدو لګسن جهاناب وای دی ویر پربلتاید مسلم کی راضی مسلم, کر مسلم کی عباده بنثامت روایت بخاری کې چکم راغره راو ما ذکر کړو او د عباده بنثامت روایت په مسلم کے راضی لا صلات لمن لم یقرأ بِ امِّ القرآن و فَصَاعدَنُو لا, لا صلاته لمن لم یقرآ بِ القرآن و فَصَاعدَنُو نَكِهِ مَوَزُو نِسْتِ دِه مَوزُو چَاچِنُو لَصْتَو او فَصَاعدَنُو او زِيَاٰتو فَاتِحَبُمُوَي فَصَاعدَنُو اُسوَاِ سَاعدَنُو فَارَشُوا مساعدن فرغنه وایته اړې د بوخاري عباده بن اسامه روایت د بوخاري راغلي دلیم نزي وه روایت په مسلم کې د فساعدنه ناغبن اول ولې بیا خدا وایا دارنګ نور روایت نه پې موجود دي عنا به ريله انه قال لی رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو داوود کی رازی. اخرجا فناده في المدينة اوزا اخرج المد... فناده في المدينة مدينة کیوازو کا انه لا صلاة الا بقرآن نکه کی موضو مگر بقرآن سرا ولو بفاتحات الكتاب فما زاد فاتحة بوای فما زاد اضیاد فاتحینا نو زیاد دا فاتحه هم فرضو شو وایا نا زیاد تا چطه فرض نو وای کنن نو معلوم ادا شو وا رسل دو قرآن دا دو فراحضو نده رسل دو قرآن او بیا تعین کول دا فاتحه دا دو واجباتو دی مسلی دویم عنوان دا یو منگوی فاتحه ویل پا موسیقی فرض ده که واجبه نمانگ دا حناف و دلائل و سر ثابت اکڑا چی دا فرض نده بلکه واجبه کپوهیر ونوی نو سیدسا ویوکی قصدن ونوی نو بیا دیدی قصدن ونوی نو گناگار شو دویم عنوان دیدی مسئله اغدا چی فاتحه وزیفه دا چا دا امام مختدی پول بوای امام مختدی او کنا دا یواز امام بوای مزونه که سو حکم ده او سری مزونه که سو حکم ده دا وقت مختصر ده فاتحہ فقی حسیت سرا بم مسائل مون او کړ یو عنوان د دې مسلې د سورتې فاتحه مستن په کوم ځکه خاصیت یې سره د دی. فرض لري یا خاصیت د واجبو حنفی مسلک کې د دستورت فاتحه لستله پو مزگی دا حسیت دا وجوب دا او طرف دا وجوب مستلزم دا پا دا سیده صحوهی کلا چه نسیاناً صحوان پریخو او قصداً چه کلا واجب پا بیا نبیه سڑه گی درد واجب چ شوی دی اعاده تا مسجد واجب او نور مذاهب کې لګي ما شافعي رحمت تو مسلک کې تفصیص دو فاتحه کو مسجد تعيين دو سوره فاتحه کو مسجد حیثیت دو فن او من دو جانب نه کوم دلایل او دوار ذکر کړو او بیا منګه ترجی ور کړو مسلک ده حنا فلارا بودلایل قوی او سره کوي دلیل سره معلومی گی دا چې دو فاده رستل مز کی فرض نه ده بلکه واجب بل پدلایل کې یو شه قطعی ثبوت وی اغه دلیلو قطعی ثبوت وی ثبوت قطعی یقیني لگایت قرانی او قطعی الدلالت وی چې دلالت خپل معنا مرادبانوم واضح دلالت کوي بیا پارس فرض ثابته وی قطعی الدلالت قطعی الثبوت چې لاشي د دلیل یقیني د قران آيات دی او قطعی الثبوت وی او قطعی الدلالت وی خپل معنا باندې اخبر دلالت بن بلکل واضح وی اغسر فرض ثابتی او قطعی الدلالت ظنی السبوت ثبوتی ظنی وی او دلالت قطعی وی اغسر فرض ثابتی اغسر وجوب ثابتی او دلال صلاة الا بفاتحة الكتاب داخل سے قرآن دے حدیث دے و خبر واحد دے تعیید دلالت دی لیکن زنیو ثبوت دی ثبوت زنی دی از زنی شي صرف فرض نه زاب دي وجوب ثابت دي دی شي دیم حیثیت دیم دو عنوان د سورته فاتحه متعلق او دا چې لوستن د فاتحه د وظیفه دا وزیفه دا امام او د مقتدی دا طولو دا که دا وزیفه یواجی امام دا بیا موزون از دو قسمه دی سرلی موزو لکه ماس بخینه و مازگره جهری موزو لکه ماخان ماستن ساره پا دیتوارو مقتدی دلستود فاتحی متعلقو سفرقشتی کئیو حکم دی نو زمنگ حنفی مسلک کی دی امام بابو حنفر احمد اللہ علی مسلک کی قول دار دی چی جہری موز دی کسری موز دی ما بس فاتحی یوا امام بوای مقتدی تو ویلی تو زرور نشتی نو جہری مزکی او نو پسری مزکی دا دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علی مسرک دے امام مالک علی رحمت دا غی پنیز جہری مزو ما خام ما ستن دی مزکی د امام سوره فاتحه اولسته بس د مقتدی لپاره کافی دی امام به وای او مقتدی به وای مقتدی دی وای او ما استقین ماذی ګروي بیا دی امام قرات فاتحه مقتدی لپاره کافی نه ده. مقتدی به وای ما او ماذی گرکه دا مسلک دی امام امام مالک علی رحمته امام شافعی رحم الله داغی د دا وفات کې دونڅ ټوکاله دو مخ کې مصر کې چکلا امام شافعی علی رحمت کیا مپذیرو هغه د آخري د دور قول دار دی امام شافعی رحمت الله علی چې ما استخین مازه دروی کماخ مستن او سحروی هر مس کې د مقتدی قراء دیو کی فاتحه دی وای علی رحمته د مصر د قیام نامه کې دی امام شافعی علی رحمته کولم دی امام مالک وایو ماخ مستن سحر کې مقتدی دی نه ما سپتن مازیګر دی وای دی مالک علی رحمته کول دی امام شافی علی رحمت کو لیو شادیو لیکن روسته قولو روسته قولو دی امام شافی علی رحمت دا ماس پاکین ما وی کما خا ماس وی هر مز کے مقتدی با فاتحہ وائی امام شافی علی رحمت مسرکو حنفی مسرک معلوم اکڑتا اسو دارنگی مالکی مسلکم معلوم اکڑا شافعی مسلکم معلوم اکڑا او سلرم مسلک پو مذائب آربعو کی دیمام احمد بن حنبل رحم اللہ مسلک دے داغی پنیز باندی دو جہری مزون کے سورت فاتحہ الرسطل مقتدی تمکرو دے جہری مزون کے او سری مزونه کې امام احمد بن حنبل رحم الله فرمای لوستر د فاتح مستحب دی مختدي زواره او جهري مزونه کې هم امام احمد بن حنبل عليه رحمت فرمای کله چې مختدي د امام قراءت نه اورید نو بیا لوستر مستحب دی ما سلور وارا مذابونو مسلک می بیان کرو دا یو را دا غیر مقالیدو زان تا احل حدیث وائی مونو تا حدیث نوو دا زان تا زان حدیث وائی دو دی غریبانو خوز مسلک می ره. دا خوشتون بیمعار دی بیمعارو دی چه پا کم طرف بیائی دویلو خود چه کجوری توک ورکی نو بس داغه دی دویلو خود دین نیشته نه دویلو سد دلیلیشته دویلو خود کجورو خلق دی چه اوست ولی کجوری ولوارکی نو اخپل پر مسئلک پریدی بل طرف پر دی چه پیسی ولوارکی دویلو بس مسئلکی دویلو خود دوی تا غیر مقلدین وی نو انگریز تا دی درخواست اکڑو یمن تعال نوم نم کې ده نانګریز دې تا دا نوم الارټ کړ دا غیر مقلدین ده اهل حدیث دا, دا انګریز ولا نم الارټ کړو دا ځکه انګریز ولا نم الارټ کړو چې دی ویلو چې jihad انګریز سره نه ده پکړ دا ډېر خفاله دي ځب انشاء الله ثابتوم زه خبر از به دلیل نه کوم دې درخاش کړو باقاعده انګریز ته او پا مخ دا از ما وجود نیشده پا مخ دا از ما بغیر پاکستان او پا هندوستان که دوله سم ساده نمخ که دو وجود نو خلی دوله سم ساده نمروس تا وجود پیلا شوه ده محمد حسین بطالوی دو دی بنیاری که خوده تنظیم مشروع ما قره جه دی نه سمجږه او نه دی څه دی نيشته اهدار پیسې خلق دی اديلي رسم اصله کی خدای څلور واړه مذاهب برحد دی داغي مسلک د سورته فاتحه کې د مختدي د ویلو د نو ویلو حیثیت دا څلور واړه مذاهب چې دی دا د پیسو زو کجور نه دی دی خو درایلو خبره کوي ک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دی نو په دلیل خبره کوي امام احمد بن حنبال خبره ده ناغه پو دلیل امام شافی علی خبره ده ناغه پو دلیل امام معالک علی خبره ده ناغه پو دلیل ده تو دیخو سا اسیت نشته اسو دا اقوالو دو ایمو اربعو او او لیکن هیڅ چا ګورا دا قول نه لیکړي چې چا فاته اولو سن دا غو مزنه کی چا دا قول کړي چې مقتدي چرته فاته او سن دا غو مزنه کی نه نه دا ټول نه لیکړي اي مو عقل مزه کی کوم اختلافي هغه اوله غیر اولا کی غره او نا غره کی سلافي اغيذ کفر د اسلام خبره نه یه چا چې آموزنه مشہور د فقې <دفعی> حنبلي <حم weirdly> مشهور کتاب د المغنی هغه <مشور> کې دی امام احمد بن حنبل رحمه الله قول ذکر شوی هغه فرمای ما سمعنا احدن من اهل الاسلام په موږ مسلمانانو کې د چانه موږ د دليل یو لري يقول ان الامام اذا جعر بالقراء چې مسلمان غي چا دا ویلي چې امام چې کلزو پزورو قرات کوي لګمس کوي دماغ ماستان سار لا تجزي صلاه احمد من, من خلفه اذا لم يقرا نورپزي مقتديانو چرتا فاتح او نه وی نه د موز نه داوی مسلمانانو کې ما ده چانه نه دیوري ما ده مسلمانانو نه چانه ده نه دیوري دي چته مقتديانو سورته او امام حضور موز کو ماغا مستن صار بیا ما ده چانه نه دیوري دي مسلمانانو نه چته مسلمان وی ل چې دې مقتدي موز نه ده شي ولی ذکر دې سورته فاتحه نه لوي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واتبعو نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه او داري التابعين وهذا مالك في اهل الحجاز يقول امام مالك دي باليجازكي وهذا مالك في اهل الحجاز وهذا الصوري في اهل اط عراق کې امام مسعودي ده وهاذ الاوزاعي په اهل شامو اهل شام, شام کې امام اوزايدي ده وهاذ ليسو في اهل مصر مصر کې امام ليس ده رحمهم الله ما قال الرجل صلى وقرا اي ما موه ولا مي قر هو امام قرات نکړو فاتحا یو نسته ما ماقام مستن موز کېدو المقتدی کې یو کسا مقتدیان او قرات نکړو فاتحا ونوي نه چادان دیلې چددا موز نه دي شوی هي چادان دیلې امام احمد بن حنبل قول دی پال مغنی مغنی اول جلد 15 و صلو رشفه تم صفحه دا چته مسلمان نه مان نه بغیر د غیر مقلدین نه غیر مقلدو د احناف موږ نه کیږي ولې نه کیږي وګوره فاتحه نه وای نو صلاهات لم یطرا بفاتل کتاب امام احمد بن حنبل وې دا چته مسلمان نه دا وردل دا اوس موږ دینه دا اوس موږ دینه وورید نو دا د موږ د نکړو خبر وګوره هیڅ نه خدا ضرور مسئله کولو امام مالک عليه رحمت الله وي غور دا دا امام مالک وي چې जाहीर مزوني کې دي مفتدي دي قرات کوي او امام شافعي عليه رحمت وي غور دادا کسري وي کې जाहीर وي مفتدي دي فاتحه وای امام احمد بن حنبل وي چې जाहीर مزوي نو جهري مزوي نو دي واي مستحب دي او کا جهري مزبي مقتدي لری وی او دي مستحب دي ښه خبره لار او سری مزي نه او کا امام بانه فرحمت الله عليه فرمایل ام جي مسله کې کجهري کا سری مزده په امام دي واي فاتحه او مقتدي دي نه واي د امام سبحانه رحمت مسلقه <تصفيق> لیکن دا حق چانو ویری چې موز چا اونوي فریان دا غ موز نه دا شوي دای حق چانو ويلي. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمای ما د چر مسلمان د خولی نه دا خبره نه دا وړی دی بغیروس هغه دی چې تر می به معادله اغه د احناف موزن کی ولی وای مفتی جعفر فاجع نوای اوز دا مسلق پلی آس سره تر یه ورقو منگ پدلالو سره چه منگ دا وایو زمنگ حنفی مسلق دا دا چه کلا موزو مقتدی امام سره کئی یو موزوی زان لو پولوی زان لا زان لا چه موز کئی نه دیتا منفارید وائی منفاردو. زان لا موز کئی او بلوی مسبوکو مسبوک اغا سرهوی چاغن یو رکات دو رکات تلیدی نا دیتا من مسبوک باو یو رکات دو رکات غلو ادیادی امام سر شرک شو مسبوک دی او بل دی لاحق لاحق دیتا وائی مفکی امام سر شرک شو یو رکات او کلو سعوزر پیخ او دس شو نا لار او دس لائی یو رکعات دو رکعات لړ لڑو او دی امام سر شرک شو بیار دی امام فارغشو دی راپاسی اپل اگا کم تیشوی یو رکعات دو رکعات کئی دی تا لاحق وائی او بل د مقتدی مقتدی دا چی امام سر پاول تک بیرولا کی شرک شی یاول رکعات پروکو کی شرک شوی دے لکا سنائی دو رکعات یا رباعی مزدے څلو رکاته یا ثلاثی مزدے درې رکاته اول نتر اخره پوری درې واره رکاته راگیر کړی دي څلو راگیر کړی دي دوه راگیر کړی دي د تا مختلي وایي مزدے مختلي قراءت دی نه کوي د دې زمونږ سره قران د دې قران کې الله رب عزت سورته আরাب کې ذکر کای وای واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون كلا جلست شي قران نوږ کې دې قران ته الله وای كلا جلست شي قران فاستمعوا له نوږ یو وخت په خبرو دې وام وانسته بالکل چوپ شې وخت دې چوپ لعلکم ترحمو خ مخافت صبره مو کړی شي اوس ایمان نو دا فاتحه قران دې کنه دی ایمان چې فاتحه نو قران دې او الله فرمای فاستمع له نغوکه دې دې تا وا انستو او بالکل خاموش شي لعلكم ترحمون خمخافتہ از او دغه آیت مبارکا په حق مسکین ارزه شوې ده لکه تفسیر کبیر او د امام رازی تفسیر کبیر او اغاز کړکې آلہ ابن عباس قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلی اللہ علیہ وسلم وقرار اصحابه وراء اہو رافعین اصواتهم فقلتو علی فنزلت حاضل آیا زیدہ آیت شان نزل متعلق دعایت والمکموز بارک نازل شویر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ذکر گئی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په موز کې قرائت وکول او رستو صحابهون قرائت شروع وکړو رستو یې شروع وکړو رافعین اصواتم اوازونه وچه کړو فخلت عليه نبی علیہ وسلم باندې قرائت سرچو ان فن وجرات خازلایا الله ذات راولي کو اذا قران قران فاستمع له دا کوم دغه نظر شوه دا په مزد بارک نظر شوه مزد کو بارک نظر شوه خاموشي به اختیار وای دا رنګي تفسير روح المعاني ذکر کای فقد اخرج عبد بن حميد دا رنګي هو ابن ابي عاتم و بيقي في سنن قال قرر رجل من الانصار يخرج الفرز الا صلى الله عليه وسلم في الصلاه انصار کې سړي د نه به نه صلات والسلام پرځې لوسر شروع کړو فنزلات الله يتراول يقول واذا قرئ القران فاستمعوا له دارنګي واخرجا ابن جرير وغيره عن ابن مسعود ان وصل انه صلى بها سابي فسمع الناس يقرون خلفه سخن قول نسل تقول فلما انصرف قال امان لكم انت فمو امان تاقلو فديو هنا سوچ اندر کې نيسته اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله تعالى په دې په دې چې الله درته سوای کله چې قرآن ورستهږي نو وای کوي وای کوي سوچو کوي فکر کوي دا ردن معلومه دا د دې آیات شان نزول سباره کړي موږ نو مبتدیان لپاره کار ځای چې داږي خاموشي اختیار کی دانګې امام ابن تیمیہ رحمه الله فتاوی ابن تیمیہ دوسرا یو کم او یائم درविष्टم جلدر هغه ذکرږي وقال استفا زان السلف عنان نزلت القراءات في الصلاه ویدا خبره مشوره لا چې د آیت په مصباره کې نازل شوې ده موږ کې وقال بعضن فی الخطبه او بعض ذکر کړه دا په خطبه کې نازل شوې چې کله خطیب خطبه لوري نه تاسو قرائت نه مو کومه خبره مو کوو غلی شی غوږ و تکې دی احمد بن محمد الاجماع ده ان نزلت فی ذلکا امام احمد بن حنبل پدی بن اجماع نقل کرے چه دادا مز بارکی ناظر شویرے مز بارکی نو چه کل مز کیلو سیشی نو خاموشی اختیار کئی دارنگی نو یو ددی آیت سرا معلوم اداشت ہوا چه آیت تو نوزول ددی آیت تو پبارا دا <تصالح> <ying> نزول د دې آیت په بار له مسجد دارنګ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله بل زکر کوي فی ابن تیمیہ درشتم زل د دو سوا یوکم او یام کې امام ابن تیمیہ رحم الله ذکر کوي و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له لفظ عامن دام دا لفظه فما أن يختص في القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعموها لكن هو الثاني باطل القطعا لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاجتماع خارج الصلاة ولا ولا يجب في الصلاه ان الاستماع المستمر الى قراءه الامام الزمبي من غير معلومه هاي شو امام ني تي رحمت الله عليه فرمائي دا کو بار مذکره اس احاديث جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام حدیث چکل امام فتاوی انه الفضل يحيى بن زونه كي عابد قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قمتم للصلاه فليوم نقم احدكم واذا قرار امام فنتو مسند احمد بن حنبله سلو سوا بن زله سما صفه سلو رم جلد ازي رازي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدان به رسول الله صلی الله علیه و سلام قالا اذا قمت من الصلاه کله چمو ستو دري لې یو که سه ساته اذا قرال امام فنسدوا کله چې امام قرات شروع کړه نو خاموش شئ اذا قرال امام فنسدوا حدیث دې د ابو هريره رضی الله تعالی روایت کی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما جعل الا امام ليتم به امام دې پر مقرر شي چې د امام اقتدا وشي فاذا فا كبر فا امام چې قال الله اکبر وین تاسو الله اکبر وایي وایزا قرأ قال چې امام قراء شروع کړو فنستوا ن تاسو غلي شي وَإِذَا قَالَ موضوع الْمَوْضُ بِعَلَيْهِمْ وَلَضْوَالِينَ کَلِشِ امام داوئِ فَقُولُوا آمِنُّ تَعْسَ آمِنُ وَآيَئِ حدیث صلوح معلوم اداشت با چه دا قراعات دفاتحی وزیفة دی امام دی دا وزیفة دی مقتدین دا در بن وعینا روایت کی رازی دا <coughs> قال سد ابو هرث الا رويت قال سميت ابو هريره يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مزكو نذنا الصبح مڠمان کو جاوز د سارو صار مزو فقال هل قرامنكم نوري نبی رسول الله صلی الله تعالی قرات الرجل صلى قال رجل انا يسري بالضوء جما له صلى قال اني اقول ما لي ان از القران روایت راضي فنتان سنن القراء فنتان سنن القراء من شو خلق به ازل استو ده فاتهنا خلق من شو داریه موتا امام مالک راضی فنتان سنن القراء ته ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ما جار فی رسول الله صلی الله علیه وسلم